Така И накрая ще завърша с третата идея за размишление – Божествения мрак. Дионисий – Божествения мрак. Правилното възприятие, казва Дионисий, възприема само и Бога. Значи, правилното възприятие възприема само вечността и Бога. В тъмнината това е един велик християнски авторитет от най-големите. Продължава да е авторитет, макар, че някои не искат. Близък с Павел, Тимотей също е бил ученик на Дионисий, но Дионисий е по потаян по-мистичен. Казва, в тъмнината има повече Бог, отколкото в светлината. В страданието има повече Бог, отколкото в щастието. Но трябва да умееш да го изтръгнеш. Христос успя да го изтръгне на кръста. Който умее да го изтръгне, познава Царството Божие. В голямото страдание Бог по-ярко свети, защото Бог е тъмнина, изпълнена с светлина. Т.е. Бог, Бог е светеща тъмнина. И затова всеки трябва да накара своята тъмнина да засвети, своята карма, своето минало, своето древна минало. Всеки трябва да го освети, всеки трябва да го накара да свети. Същото казва и Василит. Всеки трябва да направи своята змия лъчезарна. Един от най-големите гностици казва, простичко, всеки трябва да направи своята змия лъчезарна. Познанието на Бога има качеството на светищата тъмнина. Казва Дионисий още. В мрака има дълбочина, която е няма в светлината. Мракът е древност на Бога. Мракът е безпределен, дълбок и в него е скрито себе познанието освобождението. И затова Христос мина през мрака на голгота лобното място, т.е. мястото на Бога, мястото на скрития Бог, за да стане и самия Той дълбок. И Той успя да освети мрака. Още в началото Библията заявява и тъмнина беше върху бездната. Много ясно, много точно. Това има огромно окултно значение и сакровенно значение. Тоест, тъмнината е древна, част от Бога. Тя е отвъд ограниченото сътворение. Тя се носи над бездната. Тя е несътворена, тя не е понятия и обяснения. Тя поглъща всичко. Нищо не обяснява. Но ако я преживееш правилно, ти се освобождаваш от себе си от своята сътворена част. И ставаш несътворен. Ставаш вечен. Ставаш неограничен. Познанието казва Диониси на светищата тъмнина, т.е. на скрития Бог, е велико освобождение. В тази светища тъмнина се саморазкрива Твоята вечност. Твоята собствена вечност се саморазкрива. Ето защо богомилите, т.е. достойните, са тържествували на кладата. Ще обясня. И преди време говорих и пак ще ви кажа. Те са осветили тъмнината на кладата. Направили се я да свети и само така се раждат истинските хора. А не някакви си щастливи, оптимисти, някакви социално преуспели, всъщност пропаднали хора. Те се провалят. Тези щастливи, оптимисти, социално преуспели се провалят. Както и преди ви казах, не може обикновен свещеник да отиде на кладата. Той ще й огъня. Той ще замърси идеята и ще развали всичко. Бог избира само достойни, макар че имало случаи, някои са били на граница. Дали да избират тотално, както пеперудата изгаря и нищо не обяснява, обаче познава завинаги истината. Така че всяка душа влязла в огъня по правилния начин, познава истината и ако я питаш, няма кой да се обясни. Просто опитай огъня. Това е начина, който го разбере. Така, опита и тази велика любов. Така. Всички тези други, социално преуспели, се провалят в успехите си, в щастието си, в всичко, в оптимизма си, в светлината си така нататък и така нататък. Спомням си, преди години, когато изнасях една лекция в София, как да се спасим от щастието, светлината успеха, и успеха, една групичка напусна лекциите, няма проблеми. Сега имат проблеми, но тогава, разбира се, винаги може да напуснете, защото лекциите ми не са за обикновени хора. Така. Защо? Защо тези хора се провалят обикновените? Защото, забележете, тяхната тъмнина не е осветена. Освен че не искат да я осветят и не знаят и не търсят истината, тяхната тъмнина се остава неосветена. Те са привързани към удобното, съществуващото, външното. За тях тъмнината си остава завеса, покрив. И затова те не отиват никога далече. Отново се прераждат, отново мислят за Голгота и за Бога, отново се правят на вярващи, но когато дори Голгота, любовта я няма. В Божествения мрак Бог приема само достойните и ги скрива от погледа на света. Тоест, от всеобщото, човешко и, мога да кажа, жалко обществено мнение. То винаги е било жалко. Влизайки в божествения мрак, се преодолява всичко чисто и нечисто. Всички светлини, всички звуци, всички цветове, всякакви речи, и земни и небесни. Защото тук се намира този, който е над всичко. Бих разказал много и за моето преживяване. Също го преживях, но нямам право да говоря за себе си, защото някои хора почват някакви фантазии да говорят и после Варим отърси края. Решил съм да избягвам да говоря за себе си, но в чиста съвест мога да окажа, през 1987 година видях точно това. И за мен вече цветните лъчи, включително на учителя, нямат значение. За мен има друго значение, нека се забавляват другите, но, учителя казва, истината няма цвят. Но който иска, има там оранжеви цветове, синички, жълтите и нататък. Така. Друго. В Божествения мрак човека надминава своята човешка способност за разбиране. Той просто се разделя с нея. Тя е разгромена. И придобива тайната наречена мистичен опит. Мистичен опит. Какво е мистиката? Мистиката е изявление на тайната на Бога. Една негова скрита страна. Някой път ще посветим и много неща на самата мистика, на самата дума и въобще на мистиците. Така, това беше за днес... На 3 юли ще продължим.